Я не знаю, що мені робити. З голосу було чути, що жінка в розпачі. Зачекай, треба подумати. Я не переживу, якщо з ним щось станеться, тремтячим голосом сказала Аліса. Настя хотіла дорікнути подрузі, що вона сама підштовхнула сина на небезпечний і хибний шлях, але одразу згадала свою доньку. «Гадаю, що тобі потрібно сходити до керівництва полченців», – порадила Настя. «Де вони там зараз засіли? В Гіапі чи в еконкомі? Вони повинні знати все про своїх бійців». «Думаєш, мені скажуть, де він?» – з надією спитала Аліса. «Сподіваюсь, що так. Ти зараз йди і спробуй усе розпитати». Чоловік ходив на блокпост, де стояв Іван, але там сказали, що його не бачили. Давлячи слізьми, сказала Аліса. «Не реви і не гай часу», – порадила Настя. «Повернуся, і мені, добре?» «Дякую тобі», – промовила жінка. Ввечері зателефонувала Аліса, і Настя почула її невтішний плач. «Що з Іваном, де він, можеш пояснити?» – сипала запитаннями Настя. «Не знаю», – не стримуючи сліз, сказала Аліса. «На Вілесва сказали, що пішов на блокпост і вже не повертався. На блокпосту сказали, що його там не було, а у виконком мене охоронець взагалі не пустив. Що мені робити?» «Навіть не знаю», – зітхнула Настя. «Набратися терпіння, чекати і сподіватися. Якщо хочеш, то приїзди до мене». «Ні, дякую. Буду чекати вдома. Якщо надійде якась звістка», «Телефонуй мені навіть вночі», – сказала їй Настя. Стривожна зникненням Івана, Настя одразу зателефонувала Іванні. «Як там братик?» – запитала дівчина. Потихеньку одужує, – відповіла Настя і поцікавилась. «Чи бува не знає вона, де Іван?» «Не можу цього знати», – відповіла Іванна. «У нас багато людей, велике військо, тож я не можу знати, де хто з них знаходиться». — Іванна, українська армія вже на підступах до міста, — сказала обережна жінка. — Може, ще не пізно щось змінити? — Вони на підступах уже не один день. — Але це нічого не значить, — зухвало кинула дівчина. — Я свій вибір зробила, і ми готові дати гідну відсіч ворогу. Бувай! Іванна відімкнула телефон, а Настя пішла в свою кімнату і знову передивилася відеоролик «Де її донька зі зброєю в руках?» Настя не могла пояснити. «Навіщо щодня займатися самокатуванням?» Але для неї стало звичкою. Щовечору вмикати відео і по кілька разів його передивлятися. Можливо, їй потрібний був час, щоб звикнути до змін у доньці. Чи сум за минулим так душив, що не можна було дихати? Настя знала напевно одне – вона безмежно сумує за донечкою. Мама, навіщо ти сама собі робиш боляче? Почула вона за спиною голос сина, і від несподіванки здригнулася. Генеку ти встав? Лікар рекомендував не залежуватись. Може, вимкнеш відео? Навіщо я трити собі рани? Сама не знаю, навіщо я це роблю, знизала плечима жінка. Подивлюсь на неї. І ніби поговорю, як чув ти з неї нещодавно говорила по телефону, зауважив син, і як їй там. Іванна передає тобі вітання, збрехала Настя. Геннадій нічого не відповів, тримаючись за стіну, пішов голитися, а вона знову передивилася відеоролик. Зрештою Настя лягла спати, але знову сон пішов до когось іншого, забувши про неї. Вона довго вслухалася в сотінкову тишу, а в голові шумували різні думки. Вона ще довго ворочилася в ліжку, сторожко дослухаючись до кожного звуку за вікном, а темрява ващила і врешті-решт утома взяла гору, і жінка забулася у тривожному сні. Гучний горкіт серед лухої ночі загримів так, що Настя злякано підскочила з ліжка і підбігла до відчиненого навсі ж вікна. Спалах розірвав чорне небо, і знову гримнуло. То був грім. Ніколи Настя так не раділа йому, як зараз. Вона завжди боялася грому. Але тепер була рада. То був голос не війни, а самої природи лункий, але вже не страшний. Шквал води впав на землю і все зашуміло навколо. Налетів вітер, він шарпав дерева, танцював на даху, на тлі чорної діри неба спалахнула сліпа блискавка, і серце Насті наповнилося приємним щемом від голосу грому. Дощ умивав вичевлене, змучене чеканням місто, весело барабанив по асфальту дороги, дибав дахом і ніжно лоскотав шибки. Настя вслухалася в музику природи, і душа наповнювалася надією. Стало спокійно, чи не вперше за останній час. Жінка лягла в ліжко, і ще довго вслухалася в шалений танок дощу та вітру на даху будинку. Розділ сімдесят сьомий. Ледь вирухнувся за вікном ранок. Настя вже була на ногах. Вона вийшла з кавою на балкон. Над пагорбом Лисичанська застигла чорна хмарадин. Зліву по центру Гвардівського проспекту над землею висіла рожева куля сонця. Праворуч на такій же висоті красувався великий круглий місяць. Зліва – схід, справа – захід. Такий символічний знак, ніби нагадування людям про те, що всі вони живуть в одній країні і на сході, і на заході, усюди одне на всіх сонце. І один місяць сама природа говорила до людей, що українці Сходу і Заходу мають бути разом. Якби ж усі могли читати підказки природи, можливо, і не було б цієї жахливої війни, подумала Настя. За кілька годин тому, природа знову заговорила до людей. Геннадій вийшов на балкон і довго дивився на схід. «Що ти там побачив?» – поцікавилася Настя. Іди подивися, покликав він. Щось бачиш на небі. Це не Міраж. Вони разом дивилися туди, де земля зливається з небом. На горизонті, на тлі синього неба, здіймалися вгору купали церкви. Здавалося, що сама церква зітка на синіх хмар, але небо було чисте. Церква не виглядала розпливчатою і безформною. Можна чітко було розглядіти навіть христи. Можливо, якесь явище природи, коли небо відзеркалює землю, розмірковувала Настя. Але ж там нема такої церкви. Якби то був міраж, ми разом не бачили б його. Тоді що це? Церква на фоні неба. Це знак Божий, сказала Настя. Який саме? Щось мені підказує, що наше місто під надійним захистом Всевишнього – Задумливо сказала Настя. Ми виживемо в цій місорубці, і нас скоро звільнять, впевнено, промовила жінка. Видиво, на небі зникло несподівано, ніби його й не було. Настя з сином ще довго вдивлялися в те місце, але вже нічого не з'явилося. Лише дим з Лисичанська почав засталати все небо над містом, і до обіду замість синяви над ним розпласталася чорна димна маса і запахло горілим. І раптом ш ш бах Раз, вдруге, втретє. Знову заговорили гармати. Вибухи були так близько, що на плеті у нас і від вібрацій застрибали каструлі, затрохтіли кришки, забращали чашки в шафі. Невже почався штурм міста – Злякано й радісно водночас подумала Настя. Вона вімкнула комп'ютер і вже його не вимикала. Настя постійно бігала то на балкон, щоб дізнатися новини в сусідів, то чекала останніх вістей в інтернеті. Порадувала новина про те, що з боку старої краснянки українські війська пройшли рубіжне і дійшли до Варварівки. Від сусідів дізналася, що полчанці вийшли з рубіжного майже без бою, але замінували міст через річку Борову.